Полчища звірів потонули в хмарах пари і пилу. Вандлик і всі інші змогли розвернутися і чим дуж кинутися до лінкора. Собаки гавкали, наче сказилися, і я наказав їх вивести. На трап вискочив Алекс і, і стурбовано зазирнув під черву лінкора. «Дарова, треба дуже поспішати!» Я обернувся. Шасі були густо заплетені білою павутиною, яка буквально на очах густішала і товщала, сплітаючись у живі жгутики, які намагалися прив'язати наш корабель до землі. «Ірмо, глянь, це небезпечно?» Вона критично оглянула шасі. «Ні, все це здохне, що не ми злетимо. Головне не забрати з собою химеру». «Алексе, а злетіти ми з цим зможемо?» «От і я про це. Поки що так. Це все ж таки бойовий лінкор, на не летючий хрін. Але розслаблятися не можна». До того ж з іншого боку наближається матриці і ковінька, решта планети. Ванлик і її чорні рукави добігли до трапа. Вони скупчилися внизу, важко дихаючи, обдерті. Ще один поранений мішком висить на плечах двох, на нозі турнікета, обличчя біле, як крейда. Я впізнав його і здригнувся наш Аба непритомний. Тестери залишилися. Зараз гляну. Алекс пірнув у середину корабля. «Слухайте уважно», – оголосив я. «Усім потрібно швидко відповісти на контрольні запитання. Без цього на борт ніхто не підніметься. Відповідати по черзі. Повторювати відповідей не можна. Поранений поки що тут. Занесемо самі. Офіцери Вандлик, ви перша. Чому ви вирішили піти в армію?» Вона дурнувато подивилася на мене і кліпнула очима. Офіцер Вандлик!» Я мимоволі відшукав на корпусі шивий запобіжник. «Вона контужена!» – викрикнув один з бійців. «Бахнуло поряд! Не говорить!» Ми з Ірмою перезернулися. «Ви чуєте мене, офіцер Вандлик?» Вона дивиться не в очі, а на мій рот. І навіть трохи схилила голову, як це робила Віра. І мовчить. Розгублено кліпаючи. Ірма зручніше перехопила гвинтівку. «Алексе, де ти там?» Скінчилися. Він знову вискочив на трап з порожньою коробкою. «Жодного, бро!» Вандлик дивиться на нас із дивним виразом. Її очі бігають туди-сюди. «Ми її не забираємо, якщо не може відповісти», каже Ірма, наче я збирався сперечатися. «Нікого». «Я знаю». Ванлик безпорадно дивиться на нас, її очі бігають. Так, кричу я, усі, крім офіцера контролю, підходити по одному. Прізвище і чому вирішили вступити в корпус швидко? Хто повторить чиюсь причину, залишиться тут. Вони рухаються до трапа, і Ванлик, побачивши це, починає підніматися перша. Ірма моментально зводить шию Назад. Чорні рукави сахаються. Не гарячкуй, я стиснув її лікоть. Вандлек зупинилася, широко роззявила рот і дивно потрясла головою. Вона реально на контожено схожа, пробурмотів Алекс. І вуха геть заклало, мабуть, добре довбинуло. І на Химеру теж схожа, відтяла Ірма і не думаючи опускати гвинтівку. Офіцери Вандлик кричу, остерігаючи, що Ірма пальне. «Зійдіть із трапа, відійдіть!» Думаю, вона зрозуміла не слова, а жести. Але страпа трапа зійшла і пропустила інших. Через хвилину чорні рукави успішно пройшли перевірку і були усередині. Залишився Аба. Його довелося покласти просто на землю. Ванлик і ми в трьох. «Все?» – непевнено запитала Ірма. «Задраємо?» «Стоп!» раптом крикнув Алекс. «Є ще!» Він зник у залізному черві лінкора і за півхвилини повернувся з білою трубочкою в руках. «О, курці!» задихано пояснив він. «Якою Ельза вкрили! Запасний брат. Він простягнув тестер мені. «Я невпевнено переводив погляд з Аби на вандлик». «Полетить один, Гілелю!» нагадала Ірма. «Інакше ніяк!» Думаю. Довго, декілька болісних секунд, розтягнених разів у сто. Алекс та Ірма, здається, навіть не дихають. Чекають. Прикусили язики, щоб не квапити. Живає рація. Давайте швидше, тут їх море. І потік лайки. Я заплющую очі рахую до п'яти. Хтось повинен вирішити. Вандлик, нарешті кажу я. Якщо припустити, що вони обоє люди, рятувати потрібно того, у кого більше шансів вижити. Або поранений, нехай проходить тест Ванлик. Ірма мовчки киває, Алекс шепоче: Хочей бро. І перегнувшись через поруч трапа, тривожно дивиться на оплетені грибницею шасі. Я спускаюся на кілька сходинок і простягаю ванлик-тестер. З усього видно, що вона відразу зрозуміла, що й до чого. Упевнена, взяла трубочку. Але робити тест чомусь не квапиться. Дивно крутить тестер у руці. І я не можу позбутися відчуття, що кожним рухом вона нагадує мені віру, яка щойно вилупилася з кокона. «Ну ж!» І показує жестом, що поспішила. «Швидше!» Вандлик дивиться чомусь на Абу. Увесь час лише на нього. Або справді химера і небільмеса не розуміє, або... Аж ось вона підходить до майора і стає навколішки. Я не зрозумів спершу. Ірма смикнула гвинтівкою. А з'ясувалося поцілувати. Притулилися до його обличчя губами на кілька довгих секунд. «Людина ж», – прошепотів Алекс, – прощається. «Вона людина!» – «Ми мовчимо». Ванлик гладить або по голові. Дайте майорові тест, а по ній так видно, знову каже Алекс. Але Ірма перебуває: ми не маємо права ризикувати. Обоє не можуть відповісти, тому тільки тест, і стиснула зуби. Їй теж непросто. Вандлик узяла або за руку і притулилася щокою. Ми не підганяємо. Дуже хочеться поквапити, але ми чекаємо. Аж ось вона бере трубочку, зручніше, і притискає до майорового пальця. Обертається на нас. Кладе тестер Абі на груди. Підхоплює свою гвинтівку і йде у бік табору. «Людина ж», – повторює Алекс. «Адже іншого врятувала людина. Ми не маємо права, духовко». Тихо каже Ірма і роздратовано рестирає пощуці сльозу. У далечині... Загуркотіла гвинтівка Ванлик. Вона зосереджено полила тварюк на краю стартового майданчика, даючи останній бій бабі з очима ягуара. Алекс спустився до Аби і заходився трясти його тестер. Ірма дивилася на Ванлик. Та кілька разів оберталася і махала, щоб ми летіли. І я бачив, як сумнівається Ірма, як бореться з бажанням забрати ту, що була їй найближчим другом. Напевно, вона все ж таки кинулася б за нею, забрала, начхавши на всі ризики. Аж ось просто під ногами у Ванлик здійнялася земля. Я встиг побачити рила відразу кількох здоровених женців, коли офіцер контролю Ніколь Енджела Ванлик, навіть не змінивши виразу обличчя, перевела ствол Шиви униз і натиснула на пуск, потонувши разом із тварюками в білому термоядерному спалаху. Запищав тестер аби, сяючи зеленим вогником. Ми з Алексом Немовська минувшись потягли майора на лінкор. Ірма дивилася на чорну випалену пляму на снігу і плакала. Мені довелося схопити її за плечі і силомиць затягти всередину. Захряснувся важкий корабельний люк. Три корони кортеса затримтіли всім корпусом, вириваючись з останніх обіймів грибниць.